Bueno, baixamos un pouquinho esta música e vamos, pois, comenzar o noso programa. Así que vamos darles as boas tardes a toda a audiencia. Muy boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM e estamos no programa Galegos Novais. Boas tardes, Xulio moi boa tarde, benvido, querido Armando xa allí diciu a todos os nosos oíntes que recuperándose próximamente despois desta de Semana Santa de penitencia <risas> eh, alegro-me moitísimo de benvido hoxe, eh, pois iso, un novo programa despois da do Pentecostés queridos oíntes sempre aquí con ganas de que todo decorre con Con ben para todos Noticias, novidades, informacións eh, Música eh, Entrevistas mm. Queridos oíntes aquí galegos No vais para todos vosotros, dúas oriñas de radio Muy ben en pues, eh, Exactamente, en galego Pois pues, para adubiar todo isto Temos xa algo de música preparada E vamos con ela Pre meterle esa salsa Así que O dalle O play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 É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar A levar de ser um eterno aprendiz Sei Que a vida devia ser bem melhor E será Isso não impede que eu repita. É bonita É bonita e é bonita A vida E a vida o que é de lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão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 a quem diga que é un divino misterio profundo. É un sopro do criador, numa atitude repleta de amor. Baixando un pouquinho esta música que é dedicada para tamén eh, e para, para todos os ointes. A vida bonita de sí, Maria de non? Sí, no? sí señor, Pero tamén dedicada ao noso convidado de hoxe, non? Sí, sí. Un tal... Xo, uh, un Ander... tal Alberti Montes. Venha. Muy buenas tardes, albertín Muy buenas tardes, compañeros. boa Bu tarde <risa> bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, y vos, por favor, Faena, muchísimas gracias, de verdad, eh, felicitaciones, parabéns, porque eh, estás eh, de trabajo agotado. <risa> sí. Bueno. Bueno, eh, está mal que o diga eu eh, que son un lacazán de categoría <risa> pero sempre se pode traballar máis Bueno, pero alegrome me moitísimo quere dicir que estás mm, solicitado, non? Exactamente E eh, eu alegro-me moitísimo, eh, de verdade que para non ser un prazer enorme yo reterte aquí precisamente neste, nesta nosa radio Que mm, a... a pregunta principal, yo traballo principal é que esta fin de semana tes unha actuación impresionante aí no centro galego de Barcelona, non? Pois sí, é unha actuación impresionante, non o tería dito mellor, e sí. faigo moita ilusión porque non é nada do que fixen ata agora, non é teatro Ajá. en sí non é monólogo, sin sí que é comedia pero é un formato novo novo para min, non tan novo para a xente como é do podcast ou hai xa hace cuatro años que, que, hay, que, que, que, que tengo hay un podcast con Silvio Falcón. Ahí eh, traballo. Me lo sí. conocedes. Sí, sí, ahí traballas, ahí traballas, ahí traballas sí, sí. sí ahí sí, traballo. No. Cada 15 días hacemos el podcast. Tampoco te quiero que me parto lombo, pero el ah. caso es que llegamos a hacerlo en directo. Por primera vez, haremos un programa en directo con público Ajá. en el Centro Galego de Barcelona. Como uh -huh. decíades, este sábado pero a que... seis de la tarde. Fais una mucha ilusión compartirlo con oh, el presidente man. del centro polo que significa o centro tamén para nós eh, para todos eh, os galegos para como representación galega sí, aquí en Cataluña fabuloso además unha cousa que que que hai que destacar é o título non si sí. Sí, se que destacar, destacado, está tampouco, o que decir, é unha é unha rautada, é un título así moi simple, chamase Bueno carallo bueno. Eh, bueno, a ver. Extraordinario eh, bueno, demais, é eh, muy que muy, muy galego. Sí, sí, sí. Moi galego, moi galego, é, é un pouco para un comprometerse, tampouco deixa o listón moi alto. Bueno. É un pouco esa frase que di un pouco para para quedar ben, para saír do paso, bueno carallo bueno. Sí, se sí. <risas> Con eso tampoco temos a expectativa, como digo, Alta Entón a xente tampoco espera nada en concreto uh -huh. Nos tampouco eh, A sorpresa vai ser eh, múltiple Vai ser uh -huh. o público, e eh, va ser Para nós mesmos sí eh, si sí, sí sí. que preparamos un pouco o conteúdo do programa Pero que despois deixamos sorprender un pouco por lo que pasa E conversamos claro. moito eh, uh -huh. Somos dous colegas de Carayala no sumo. <risas> Por eso De ahí tamén O título, ¿no? bueno, caray bueno. Que cando estás tomando unha tapiña de pulpo eh, eh, entonces un, un, un dos veces dice, "Jorín, qué qué bo, bo esta este este pulpo yo do, yo do al lado y "Bueno, carajo, bueno, hay Sí, un poco frase de cuñado, así, así en ese contexto, la verdad que sí, pero bueno, en fin también somos un poco cuñados, íbamos achegando a idade do cuñado, ya então eh, empalmamos un poco con todo. Por cierto, espero vos dos allí, quiero vervos salir en primera fila, ¿eh? Quisiéramos hacerlo, pero resulta que tenemos también compromiso con Radio Cornellá y en Siempre en Galicia, ¿sabes? Y entonces Eso que eh. eso que queríamos, teníamos pre previsto hacer alguna sí. cosa semblante, pero si no estamos a primera hora, te disculpararnos, ¿no? Bueno, carajo bueno. Son hai dúdas, non hai dúdas. Xa tedes chiquitos, so deslistos vos, tedes bueno. pachupanela. <risas> Pero verte unha cousa de... que temos que felicitarte tamén é da túa trayectoria que últimamente ves facendo fantásticas cousas extraordinarias, non? O feito de, de da túa colaboración e participación radiofónica últimamente moi, moi interesante, non? Mm -hmm. Eh, e, e, bueno, agora moi ligada tamén ao o futbol non. Bueno, eso dicindo un pouco atrás, agora estou colledesme de feito aí na, nas instalacións de Radio 4, Radio Nacional de España, eh colaboran un programa Magazín eh, os xoves precisamente á tarde, uh -huh. temos que deixar ben ben prontiño porque porque empezó a miña colaboración, de feito se viñen antes de tempo, sabedes para qué? Uh -huh. Para saudar a un grande actor tamén, mellor camín, uh -huh. eh tamén paisano, que é Javier Gutiérrez, <risas> que, <risas> eh, que, entrevi que entrevistan hoxe no programa e eh, e eh, non quixen perder a oportunidade de vir un pouquiño antes para para saudar o, o Ferrolán máis ilustre. Sí, señor. Sí. Grande, grande, que últimamente está tendo moito éxito, que... sí, é sí, que si muy... ese que traballa, non eu, el, el, el si. Sí. Bueno, bueno, o caso é que eu vexo que, que, que a túa trayectoria vai vai en con bon camiño e encantadísimo, además. Sí. A verdade é que non se prodiga a túa actuación aquí en Cataluña, non sei por qué ca, ca, coincidencias ou que ca, que cousa está en tan tan pertinente coa vida. A nivel de actuacións eh, en directo tamén é certo que deixei de facer un pouco por mor de outros compromisos, tamén a, a pandemia tamén eh afloxou e eh, claro. eh, eh, foi un toque un toque duro aí para para para min mm -hmm. e para moitos compañeiros, ondeixei entón, de facer eh, actuacións eh xa tanto aquí como como en Galicia. En Galicia. É verdade de que me prodigo máis que me querem máis eh, en Galicia no país, de feito vou mm -hmm. volver agora en primavera, vou volver por alí, o uh -huh. podcast tamén se vai poder ver en Galicia, eso é unha exclusiva que vos dou xa. Viste, Que, que iremos iremos para Galicia con él próximamente, estamos uh -huh. pechando pesando datas, así que sí, aquí en Sedeu, aquí bueno, eh tamén hai funcionado outra maneira todo isto, eh claro. fixen cousas de audiovisual, eh, Rodeia e aquí cousas audiovisuais, tanto en catalán como como en castellán, uh -huh. pero feito todo monólogo teño actuado moito, pero agora xa hai uns anos que como digo, case por decisión propia e eh, por un pouco situación social mundial pues tiven que, mm -hmm. que aparcar un pouco Mu bueno pero a túa prodigación de, de, de espectáculo e de de, de, de, de de lugares onde participaxe en Madrid por exemplo prodigácaxee bastante e tamén hai que destacar po pues, a túa grande actuación por exemplo en patrón e en albertadas aquelas ah, evidentemente que... sí. Mira antes <risas> teño contadas máis de mil actuacións. Non é coña, eh? Sí, sí, sí, sí. Eh, En perto de 15 anos de, de carreira, mil actuacións, pois outro día fixei unha conta dos concellos galego nos que estivera e ia-me los 60-70 consellos mm -hmm. en eh, moitos de repetín que decir que sí, estou contento coa co tos historia quero seguir, mm -hmm. eh, como decía antes, teño moita gana de volver a Galicia porque disfruto moito, porque mm -hmm. ahora hai tempo que non vou, porque quero ver a familia porque quero tamén sí. eh, disfrutar do, do, sí. do entorno dos lugares preciosos claro. eh, e ese pulpo que mencionabas antes así, un pouco desos layo, que como xantei sí, sí, cedo sí. e quinoa, pois pues, deu Entrume pa mi, a verdad Bueno, Alberto eh, eh, Ti como a nos eh, Cando cheques aí a esas nosas terras As pilas recarganxese E ao mesmo tempo casi crea, creas un pouco máis, non? Si, sí, a verdade que si sí, eh, Sempre foi fonte de inspiración E eu facilidade enorme para desconectar Eu un um marcho fin de semana E o LUNS xa non sei Ningúnde tiño a casa eh, Tenho unha facilidade asombrosa Para desconectar Para desconectar pra... Va ir a outro lugar, eh, se físicamente ou, ou espiritualmente. Muy Pero si si. Moi podes pasalo ben eh, en en e librarte de todo é eh, li en boca do monte, ata ah, tamén, tamén, tamén, boca do monte, os anguieiros non o publicitas moito que se vai encher de xente, xa hai abondo. Que quede pa nós, que sí, quede pa nós, sí. que ven cando queiras, pero que quede pa nós. Si, sí, sí, vale. entre Boca do Monte e eh, e eh, eh, sí. a, a Ribeira Sacra, eh, eso é sí. eh, eh... bueno. Eso é eh, bocato de cardinale eh, para todos que sí, sí, amamos señor, a, amamos a nosa terra, de verdade que si. Sí, sí. De verdade, a niña de un mencía me está desdando, eh, vou colgar, vou colgar. Pero espera, <risa> pero 5 minutitiños máis. Contanos ademais que mm, ti estás traballando, bueno, falas, no, do falache nos dos do, do podcast. Por certo, onde se poden algunhas das persoas que nos están a escoitar onde se poden eh, conectar para poder escoitarte en directo? Pois pues mira, eh, hoxe mesmo en Radio 4 Radio 4 de Radio sí. Nacional A partir das 5 da tarde e Se queremos quitar o podcast, pois pues en Spotify sí. En calquera plataforma de, de audio uh -huh. eh, Tambén iVox, etcétera Uh -huh. eh, uh -huh. también te buscan de YouTube podernos ver donde que iren sí. que, que busquen bueno buen caray bueno y eh, eh, ahí estamos Ajá. Bueno, perfecto, bueno eh, eso para información de todos los nuestros oyentes, que se metan en esas páginas que, que, que se en se realidad metan. pueden disfrutar eh, es rirse que no sé si era un un, un grande actor antiguo que, que decía que eh, a persona que no se ríe no día esa persona te, tengo un día menos de vida Sí. É un día perdido, un día sí. rido e un día perdido sí, sí. O atribuían ya frase a Chaplin, a Chaplin pues, sí. Pues, sí. Que non era moito de rir Por outro lado, así que non se dice <ríe> No seu caso, en fin Pero si si é unha sentencia Importante tamén mm. Que dicir que, lóxicamente Ti acumulas contigo moitísima trayectoria creativa Con respecto a, bueno, a facer disfrutar A toda a xente eh. das túas uh, uh, Iniciativas Pero que O, o esa creatividade e esa inspiración benche como dicía como Dieter que que, que que temos de colaborador, sabes? Pois resulta que dice que nas tabernas no, nos lugares menos no e sí, sí, sí, resulta que sempre aparece algo. Sempre lle aparece algo e a súa libretiña pequena anota cousas interesantísimas Ti tamén fas o mesmo, seguro. Si. Sí. Eu non son tan disciplinado como a él, teño que dicir, entón eu eh, inspirome efectivamente da, da xente da rúa, da Aí, familia, dos sí, amigos, sí, sí. todo unha fonte de inspiración. Non mordeo tanto as ideas, son un pouco máis caótico e eh, Eh, chega un momento no que me inspiro eh doyhe forma un pouco que vou atopando por aí, uh -huh. pero dende unha persoa que che diago no metro a ah. pois pues eso, a tradición familiar, etcétera, todo é fonte de inspiración, tamén a actualidade, sí, a sí, radio, por exemplo, to sí, sí. que faro de actualidade, tiro uh -huh. de tiro disso para para comentar un pouco a, a xogada con humor, así que todo é inspiración, uh -huh. eh se tes ollo digamos, entrenado, pois, sí. pois tens máis tes máis facilidade, máis sorte. Sí, sí. E, e, e sí. o emprego da, da, da, da retranca galega é eh, no, no. imprescindible, claro. Eso, vamos, er, é innato, intrínseco. <risas> Exactamente, sí. Intrínseco, claro que sí. De verdad que, eh, eh, cualquera actuación túa vai pois pues, acompañada dessa retranca sí. e o feito eu feito de que ti de mm, busques eh, non sei ese humor sí. eh, especial que temos <risas> os galegos tamén é importante porque mm, Es sin ánimo de, de, de molestia, ¿non? No, no, no. no. A ah, pensé sí que os decir sin ánimo de lucro, digo, sin ánimo de lucro no, eh, que a mim me gusta moito cobrar, despois. ¿eh? Coma todos, <risa> claro, coma sí, todos. Sí, como... vale, vale. No digo porque que non quede dúbida, a veces vou <risa> por aí, depois sí. me van querer pagar en me querer pagar en tortilla. <risa> <risa> bueno, a, a veces en especies tamén vai ben, pero o caso que o caso é que referíame a que mm, mm, A túa participación e a, a túa inspiración vai unida a, a esa retranca que, que, que non ten mala intención, refírome a iso, non? Que non ta... bueno, hai días que hai días que hai días que máis, pero eh, intento facer un humor máis ou menos para todos os públicos, pero cada mm -hmm. vez máis tamén me gusta ser un pouco y... morder un pouco, que está ben, dalgo como estamos os tempos, hai que, que dar un pouquiño tamén eh abraza, nesse sentido. Vou sí, sí, sí. voste que deixar, sinto sí. moito pero non é, é ninguño te... eh, non nos sentimos nos, eh, desexamos que en outro momento poidamos ter ocasión de, de continuar a charla contigo <ríe> eh desexarte muitísimos éxitos este sábado que este domingo este sábado que ven perdón, sábado, eh, sábado, sábado, sábado, sábado, sábado que o eh, eh, es, espero vos para tomar a pa sí, caña que sea, eh. Por lo menos, por menos, e felicitarte personalmente Muiti, muitísimas gracias al verte, un moitos éxitos, chao, chao, chao, chao. Despedimos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 ser unha dado cuidado co para vocês, nasci o amor antigo do que e da Inês, Estou queria jogar com riso toda a minha insensatez, que é porque querias comigo e agora conto com três a saia da Carolina nunca aqui teve um cabido eu ando bem calçada, vai perguntar ao Gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia Pede-me uma canção, eu tenho uma mocheia Avisa o lagarto que eu esmago com o pé Não há tempo para rastejos em terra jacaré Não há tempo para bocejos quando o dia me chama Eu vivo de fé a quem vive de fama A saia não é de ninguém Carolina, oh ioi yeah, oh, yeah. Carolina, oh yeah.